Érdekérvényesítés, lakossági akaratok, társadalmi nyomás, közösségi akciók. Demokrácia most a Civil Rádióban, az FM98-on. Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok, Menjárt Jennő a beszélgetőtársam, ma Európa kiadónak az alapítója. Azt hiszem, hogy erről talán többet nem is kell mondani, bár azt kell mondanom, hogy az idősek, Nekem kimaradt az Európa kiadó, és mi ugyan nagyjából egykorúak vagyunk, mert nekem is majdnem kimaradt, és csak a 2000-es években találkoztam vele, és láttam azt, hogy itt volt egy ilyen zenei forradalom, de már nem a zenéről akarunk beszélni, hanem arról, hogy Mennyárt Jenő környezetvédelmi aktivista, és te kinnáltál az utcán, New Yorkba, a Greenpeace képviseletébe, és és Greenpeace tagokat toboroztál, ugye ez így volt valahogy? Hát igen, igen, ez, ez 2008-ban csináltam Amerikába, és aztán 2010-ben, nem 2007-ben csináltam Amerikába, és 2010-ben Új-Zélandon egy kis ideig, és én közte itt Magyarországon is dolgoztam a Greenpeace-nek, de azért az aktivista az, az, az, az, az, az a szó, hogy úgy könnyedén van egy kicsit használva. Mm. Én tulajdonképpen utcai toborzó voltam, mm -hmm. tehát ilyen fundraiser az aktivista, az egy kicsit más. De hát annyiban aktivista az emberi, hogy hát aktíván részt vesz a környezetvédelembe. Azért eljó azért, hát, elneveztelek aktivistánk, de ez az, hogy te belülről látod a dolgokat, és pont azért ö, vagyok kíváncsi arra, hogy mi a te tapasztalatod, és hogy látod a dolgokat, mert valaki, aki nem egy hazai környezetvédelmi egyesületnek, vagy valamik a, a nevében ő cselekszik, mint sokan egyébként, ö, más perspektívákat láthat, tehát láthat, hogy ez mondjuk, hogy megy kinné, és esetleg ebből lehet valamit tanulni, meg esetleg vannak olyan, olyan dolgok, amikre, amikre valószínűleg mi itt Magyarországon nem, nem gondolunk, mert, mert, nem, mert nem ismerjük. Tehát hozzáállás, vagy, vagy az, hogy miért olyan, vagy mennyire természetes az, hogy az ember egy ilyen dologgal kimegy az utcára. Megmondom őszintén, hogy én például nagyon ö, ö, ö, küzdelem kéne ahhoz, hogy kimenyek az utcára, mondjuk a Greenpeace-nek, vagy bárki másnak, mondjuk, mondjuk ö, ö, gyűjteni valamit, vagy, vagy tahokat toborozni, mert van egy olyan dolog, hogy ö, hát ez nem az én világom, vagy mit szólnak, vagy ha találkozom. Tehát túl kicsi ez a világ, amiben élünk, és ö, még akkor is, hogyha ezeket butaságnak tartom, mert elméletileg máshogy gondolkodom. Érzem annak a, a, a, ezt a kis, nem akarom magunkat leértékenni, mert nem biztos, hogy ez így helyes, de mondjuk, hogy provinciális jellegét. Bár pont Amerikával kapcsolatban ezt is lehetne mondani, hogy van ott provinciális jelleg elégé, de ebben, ebben érzem azt, hogy magyarok túlságosan a határainkon belül vagyunk. Hát nem tudom, itt is volt ugyanilyen utcai toborzó program, amelyik egy darabig sikeresen működött, úgyhogy ezt... nem mint csak a fiatal vett részt, nem? Igen, Amerikában is elég én öregnek számítottam. Hát ez igen. És ez egy dolog volt, ami, amit nem is örült ennek a, a Greenpeace, ugye, mert a fiatalok általában fiataloktól fiatalokat állítottak meg, és fiatalokat mm -hmm. szólítottak meg az utcán, és... Tulajdonképpen egy ilyen fiataltól, egy ilyen öregebb ember nehezebben fogadta el, várján mondjuk. Na, hát, hogy... Ja, hát igen, de igaz, 40-es éveim végén igen. voltam, igen. Úgyhogy én öregnek számítottam, ami előnyökkel járt, mert én más embereket tudtam megszólítani, illetve más pénzösszegeket tudtam beszedni, mert, mert nekem például nem kellett annyi. Én nem, általában tíz dollárokat szedtem be fiataloktól, nem egyetemistáktól, hanem idősebbeket, akiket sikerült meggyőzni, azokat havi nagyobb összegekre tudtam rávenni, általában, mert ugye hát egy másik gazdaságrétek van. Uh -huh. De ez egy problém volt, és mondjuk Amerikában az nehezített, hogy szerettek volna felállítani egy ilyen öregebbek, hát öregebb, ez egy rossz tehát ebben a középkorban levő emberekből egy egy ilyen utcai toborzó uh, hát rendszer, de Amerikában ugye nem lehet hirdetni kor szerint állásokra. Tehát nem lehet azt mondani, <gül> hogy, hogy ilyen, ilyen, ilyen korrú emberek más diszkrimináció. <gül> Úgyhogy ez ennek a gyakorlat ez baromi ezen lett volna lebonyolítható, meg. Nem is nem volt kikutatva ez, hogy, hát, hogy, hogy pontosan ez hogy működne. Úgyhogy voltak ilyen elvi beszélgetések, és abban én elég érintve voltam, mert ugye én voltam az egyik ilyen öregebb toborzó, aki ott ott mert és nem, nem sokan voltak. Úgyhogy, tulajdonképpen én így kerültem, aztán Új-Zélandra, hogy elég sokat beszélgettem Amerikában erről, a, hogy esetleg valami megpróbálni csinálni ennél, meg utána néztünk ennek, hogy ez hogy lehetne. És Új-Zélandban viszont, hát ott nem tudom pontosan, mik voltak a törvényi szabályozások, mert én nem Voltam ott, amikor ezt építették, én már akkor kerültem oda, amikor ez, ezt újraépítették, mert egyszer már és összeomlott, uh -huh. és én akkor hát közben mindenféle dolog, mint Magyarországon segítettem ezt a dolgot, az akkor indult, amikor megérkeztem Magyarországra, illetve akkor már volt, de kezdeti stádiumban volt, és még nem működött nagyon jól, és én segítettem felépíteni az itteni utcai tobozó programot egyfajta ilyen konzultáns szerepkörben, és ezt eléggé jól sikerült megcsinálnunk, úgyhogy én aztán kikerültem Hollandiába egy ilyen kiképzésre, ami ezen, ebben a Greenpeace szemben ez a top kiképzés, és akkor utána egy málvileg hát tulajdonképpen egy ilyen szerepben működhettem, hogy, hogy ilyen programokat, utcai tobozó programok Hatal, részben hmm. vezetni, menjük. A különbség a nyugati vagy amerikai hozzáállás és a magyar között most nem annyira a, a ti hanem az adományozók részéről az milyen Hát nem tudom, én Magyarországon nem, én itt tanácsadom, hogy más szerepben voltam De, lá, helyen, de látt, rá láttam, Nem nagyon nem... voltam az utcán olyan, eb, ugyanabban a helyzetben Magyarországon, uh -huh. itt, itt, itt, itt főleg ilyen irodában uh -huh. láttam, mert uh -huh. hát meg kiképzésekben vettem részt. Szerintem azért nem túloznám el a, a, a különbségeket, nyilván talán Amerikában más a a civil mozgalmakhoz eleve. Könnyebben adnak? Hát jobban megszokták a civil mozgalmakat, ugye, meg az amerikai társadalom egy elfogadottabb, nagyobb szerepe van a civileknek, és talán jobban értik, vagy jobban értették, mert én ugye Magyarországon tíz évvel ezelőtt mm. voltam ezzel jobban kapcsolatban. De, de azért, azért ezzel gyakorlatban úgy néz ki, hogy az utcán emberek járnak, és egy csomó érzésű ember, aki mondjuk szeretne, akit ez érdekel, szeretne valamit jobbítani a világon. Úgyhogy azért én nem hiszem, hogy ezek olyan nagyon nagy különbség. És ugyanígy én Új-Zélandban viszont voltam az utcán, és kicsit hasonló szerepben, mint, a, mint a Amerikában, és hát nem volt olyan őrületes különbség, uh -huh. hogy az, em az emberek ott is volt egy csomó ember, aki mindenféle emberek voltak, és nem volt nagyon más. Amikor így megszólítottál egy embert, az egy rövid aktus, vagy pedig valahogy be kellett őt vezetni abba, hogy mit akarsz, tehát hogy mi a téma, hogy mi a, megyetelem mik a fő, tudom én, alapjai mondjuk, tudom én, a fenntartatóságnak, vagy, vagy ökológiának, tehát mennyire kellett elmenni ilyen pontig, hogy érezze azt, hogy, hogy, hogy itt valakivel valami dolga lehet, vagy pedig valami nagyon konkrét dologra kértetek pénzt. Hát mi a, ugye a, a, konkrétan a Greenpeace, az nem fogad el a, a adományokat és hozzájárulásokat cégektől, vagy uh -huh. állami szervektől, tehát csak magánszemélyektől. Uh -huh. Ezért a, a, mi az egész a szervezetnek a finanszírozásában hoz kértünk pénzt. Itt uh -huh. voltak a, nyilván konkrét kampányok, amiket a szervezet lehetett folytatni, és mi annyiban gyűjtöttünk tagokat, hogy támogató tagokat tehát akik, mi nem egyszer kértünk pénzt, hogy akkor most adjon ennyi vagy annyi pénzt, hanem tehát ezt a pénzt úgy lehet jól felhasználni, ha egy kampányt, úgy, tehát olyan kampányokat kell csin, amiket meg is lehet nyerni. Azt, hogy ezt előre lehessen tervezni, akkor valamennyire előre kell látni azt, hogy milyen, milyen erőforrások fognak, részben anyagi erőforrások is rendelkezésre állni. Tehát ezért egy ilyen civil szervezet akkor működik jó, hogyha állandó támogatói vannak, tehát valamennyire kiszámíthatóan tud működni. Tehát akkor tud jelenteni, hogy ebbe a kampányba belekezd, de be nem kezd bele, vagy az adott, adott lehetőségekből ezt, vagy azt priorizálja. És uh, így, így, így, így tulajdonképpen így van jobban felhasználva az adakozók pénze is, mert nem, uh -huh. nincs dobálózó. Tehát ez a rendszer volt végül is felépítve, és én úgy általában a szervezet működésére kértem pénzt, és volt a konkrét kampányaink, amiket, hát, amikről beszéltem, ha kellett. Uh -huh. De azért nem azért voltam az utcán, hogy nagy előadásokat tartsak uh -huh. az embereknek a környezetvédelemről, meg nem is azért, hogy hosszan beszélgessünk, hanem, hogy hát aktivizáljam őket olyan formán, hogy ezek a kampányok ugye, hát a, a őket is segítik, jó, jó ügyben mozdítják előre a dolgokat, és hogyha egyetértenek ezzel, akkor ha támogatják, akkor tulajdonképpen egyrészt anyagilag is segítik a szervezetet, másrészt ugye egy szervezetre, akkor figyelnek oda jobban, hogyha sok ember el mögötte, így vagy úgy. Tehát, hogyha valamit sokan támogatnak, annak a megszólalásra is uh -huh. nagyobb jelentőséggel esnek Ladba. Úgyhogy tulajdonképpen ilyen kettős hát, hozzájárulásra próbáltam rávenni az embereket, és hát ezek, ezeknek aztán vannak gyakorlati hát ilyen lefolyásai, meg, meg ez egy ilyen dolog, aminek megvan a maga kis szofisztikált világa. Ezt mondjuk a Greenpeace egy nagyon nagy és ismert szervezet, de el tud képzelni, hogy ezt Magyarországon, vagy akár bárhol a világon egy kicsi vagy ismeretlen szervezet kezdhet ilyesbe, vagy az, ha kezdhet, akkor hogy kezdhet kellene Hát az utcai toborzás az már nem igazán egy létező műfaj, tehát ezért ez átkerült az internetre. Tehát uh -huh. az avaz például, a, ami eléggé hasonló kampányokat is folytat, mint, vagy eléggé hasonló ügyekben is folytatott kampányokat, mint mondjuk a Greenpeace-ök már például online gyűjtenek uh -huh. adományokat, és szerintem én most nem is nem látok szervezeteket utcán toborozni, szerintem ez véget ért ez a dolog, mert ennél sokkal hatékonyabban lehet szerintem online gyűjteni. Ezért már nem annyira értek, kicsit ezt már akkor kezdték a greenpeace főleg új zélandba láttam ebből valamit, de ez nem az én területem, hogy az, mm -hmm. az hogy néz ki. De ez Úgy, nem vezetve vissza... kicsit el is, is idegeníti az embereket, mert végül csak egy, egy ilyen, hát végül ez egy virtuális kapcsolat, sose látod a másikat. Hát, ennek nagyon sok összetevője van, mert itt ki lehet tüntetni szempontokat, tehát lehet mondani, hogy elidegeníti az embereket. Másrészt azért utcai tobozást, azt meg csak nagy helyekkel is volt. Tehát az meg kizár egy csomó vidéki területet. Általában ezt úgy csinálják, hogy minden, ami működik, tehát ezt nem kell dönteni, hogy így vagy úgy, hanem minden, ami működik, azt csinálják egyszer. mint ahogy ez a Greenpeace-ben is volt, mert akkor azért már voltak ilyen levelező listák is, azt hiszem, uh -huh. tehát ilyen online listák, tehát a, ott is folyt valamilyen uh -huh. tevékenység, és volt utcai toborzás csak az utcai taborzás így, a, így az online tevékenységek előre haladtával szerintem egyre kevésbé volt hatékony, és szerintem ezért uh -huh. tűnik el lassan a, a, a paletta az utcáról. Téged mi indított oda, hogy egyáltalán azért 2008 azért hát igen, azért elebb szó, hogy majdnem 50 éves voltál, azért valahogy, ez szényleg furcsa. Nem 50 éves ember általában, hogy tudom, elmegy, hoztja az észt, vagy ott, játszik a unokákkal lassan, vagy valami, de de mi indított arra, hogy te egyáltalán ebbe belefogjál, mert mondjuk ez egzisztenciálisan sem tűnik valami nagyon nagy Igen. Igen. Ezt ezért is csinálják főleg fiatalok különben, mert ez egy ilyen túlélő munka. Uh -huh. tehát ebbe, de nem is lehet sokáig csinálni, mert ez olyasmi, mint ez nagyon intenzív, tehát, hogy kimenni az utcára és napi 6 órán keresztül ennyi az effektív munkaidő. Uh -huh. Ezt csinálni ez nagyon, nagyon. Ebbe, ebbe ki az ember. Tehát a, akik ezt a legjobban tudták, azokat is láttam egy idő után. Uh -huh. már, már egyszer nem megy olyan, mint egy színésznek, szerintem uh -huh. 350-szer uh -huh. játszott. Mondjuk nem a Tudhatja, hogy ez nem Vagy egy zenész, igen. aki mondjuk igen, állandóan konfliktázik egyszer csak. Vannak, akik ugyanaz az eslágert játszák egész életükben. Igen. Úgyhogy, tehát ez, ez, ez semmilyen szempontból mm. nem egy ilyen életmegoldó mm. munka és ezt mindenki érti. De akkor Úgy, mit csináltad? Hát én, én akkor elváltam és visszamentem New Yorkba, és engem a környezetvédelem ugye akkor már nagyon nagyon is érdekelt, én foglalkoztam ezzel ennek a tudományos része. is. Akkor akkor a utána. utána hát Nem. előképpen már eléggé közbeírtam, uh -huh. mert előképpen a New Yorki Greenpeace tevékenységem végefele kezdtem uh -huh. azt írni. És De én előtt, évekig foglalkoztam többek között ökológiai kérdésekkel, és tehát ilyen tudományos előadásokat hallgattam, uh -huh. meg olvastam sok tanulmányt erről, úgyhogy hát én ezt egy nagyon fontos ügynek gondoltam rá, ez az az az időszak volt, amikor ez még nem volt a mainstream része Amerikában sem, tehát a, a, a, még egy, egy választás, akár elnökválasztás, akár egy helyi választás simán lefolyt egy kampány annélkül, hogy akármelyik fél megemlítette volna ezt a témát. Tehát nem, nem ért el ezt a kritikus... Ma éppen azt éljük, hogy nem megemlítik, hanem szinte törlik ezt a témát. Hát ez egy igen. másik igen. kérdés, igen, de akkor tulajdonképpen az volt, hogy nekünk az is volt így egy picit a szerepünk, hogy, hogy mintha ilyen aktívak voltunk célszerű, hogy egyszerűen ezt a, a diskurzusba, a társadalmi diskurzusba igen. bevinni. Műször könnyen elfelejtik az emberek? Hát ez, ez, ez az kell, hogy legyen elég ember, elég ember, elég cikk, elég esemény, elég, uh -huh. elég, elég érdekel az embereket. Szóval Tehát elég olyan visszajelzés legyen a uh -huh. politikusok meg a azok fel, amikor már megkerülhetetlenné válik ez a dolog. És ebben mondjuk az ilyen kampányok, illetve mondjuk akár például mi is az utcán, ezt valamennyire hozzá tudtunk járulni, hogy ez, ez valahogy így jobban ott legyen, így többen beszéljenek erről. Úgyhogy én tulajdonképpen egy kicsit ilyen szempontból is fogtam fel a munkámat. A, hát legalábbis az én számára, engem is hogy ez a téma nagyon érdekel. Tulajdonképpen már a, a, a, a, a, a tanulmányaimat egy ilyen jógálsomban kezdtem és ebben művelődtem nagyon sokáig, de ez a környezetvédelmi gondolkodás, vagy inkább én szélsebben mondom a más, hogy fenntarthatóságnak a gondolata, mert ez nem egyszerűen Igen. természetvédelem, hanem, hanem egy sokkal átfogóbb valami, amiben amibe szinte a, a, az embernek a természettel, a világgal való kapcsolata sok területen ugye összekapcsolódik, és egy szemlélet is. Szóval a lényeg az, hogy én azt már nagyon régen a, a láttam közvetlenül, hogy ez akár az ős időkben is téma volt. Tehát mondjuk a jó kapcsán ezek a kérdések nagyon előjöttek, és elmentünk, és megpróbáltunk biogazdaságot létrehozni a magunk. Azóta se csináltuk meg rendesen, de az elméletbe nagyon beledolgoztam magam, és azt, azt, azt, azt érzékelem, hogy, hogy ahhoz, hogy valaki ebbe bele Megértse, legalábbis én úgy érzem, hogy ezt, ezt fölfogja, hogy megértse, ahhoz elég nagyon, elég sok stúdiumra van szüksége. De az utcán csak egy ilyen impulzust tudsz adni. Hát igen, de nem kell mindenkinek beleásnia magát nagy mélységekbe, tehát hogy ez, ez tulajdonképpen minden területen így van, tehát vannak emberek, akik ebben jobban belássák magat, aktívabban tevékenykednek benne, tehát de azért, ha alapvetően... lefordítod egy, egy egyszerű állításá? ezt, amit én mondjuk bonyolultnak látok, mert annyiféle összefüggést érzek ele. Rengeteg összefüggés, hát lehet erről nagyobb, van egyszerűbb, tehát lehet erről egyszerű dolgokat mondani. Tehát egy ilyen, biológ, csak például, hogy egy ilyen biológiai rendszerben, mondjuk miért például, mint az, hogy az emberi test, ugye, hogyha egy fokot emelkedik az ember láza, akkor az egész rendszer ugye átélhetően elkezd teljesen másképp működni. Ugye, hogyha két fokot emelkedik az ember láza, akkor már óriási különbségek kezdenek lenni, és elkezdenek a doktort amik már az egész rendszer működését kezdik. Most ugye ez nincs másképp mondjuk egy ilyen globális földi euh, kultura, euh, nem, nem, nem kultúra, nem úgy kultúra, hanem globális földi ökorendszer Én esetében H -h -h. Úgyhogy, Úgyhogy például, ha ezt így mondja az ember, ez nyilván nagyon általános, és hogyha most elkezdenénk itt részletekbe beszélni erről, akkor akkor persze mindenféléről szól lehetne, de ez viszont így, így egy olyan fajta nagyon egyszerű igazság, amit arraképpen ez alapvetően teljesen megáll, és átélhető, és érthető. És mondjuk az ember megpróbál ilyen alapvető dolgokkal öööö, dolgozni az utcán, nyilván nem akar egy ilyen hosszas előadást tartani. Sőt, a azt kell, hogy mondjam, hogy a legtöbb ember, aki ott kint volt az utcán, nem is én speciál marhára Tájékozott voltam a kérdésekben, de a legtöbb ember az, az inkább csak úgy az jó ügy mellett a fiatalok szerettek volna segíteni, értették a problémát, de nem tudtak volna egyes témákban nagy előadásokat uh -huh. tartani. Viszont hát például ilyen dolgokkal elmagyarázni azért el lehet, vagy hát például amit említetted, hogy hát itt van ez a mi, mi ugye olyan helyen élünk, hogy hát nem, nem, nem nagyon elzárt rendszerben élünk, mert egy nagy összefüggésben élünk, de például ott voltak az óceáni szigetvilágok, ahol szigeteken egy zárt rendszerbe éltek, végülis mm. egy zárt rendszerbe. tehát ott például... Igen, mert ezer kilométerekre víz volt. Hát mindenhol víz volt, tehát mm. ott gyakorlatilag ott meg lehetett élni lokálisan, amit mi most globálisan élünk, hogy mi van, hogyha kivágod a fáidat, mi van, hogyha... És az például egy érdekes, hát ott vannak leírások, tehát vannak szigetek, amik kipusztultak, uh -huh. tehát vannak olyan modellek, amik... Amik már a múltban is kipusztultak, amik a módban tulajdonképpen is, a kolói éltek át. Hát és és yes, mondjuk nagyon uh -huh. hasonló módon, hogy ugye hajózni akartak, mert a kereskedés uh -huh. volt a, a, a, ugye a fő, az volt, amiből a legjobban működött uh -huh. a, a pillanatnyi életek és hajókat építettek az erdélyből, és ott ugye nem lehetett hozni, ott az volt, ami volt, és volt, hogy olyan károkat okoztak, amiből nem volt visszaút, és az egész ilyen lakhatatlan nevelt, aztán voltak olyanok, amik nem. Tehát ezek például nagyon érdekes, tehát voltak olyanok, ahol ez nem vezetett el odaig. De itt például Ahogyha ezeket az ember tanulmányozza, amit erről persze utólag lehetett, és erről sokan írtak sokféle tanulmány, akkor például ezek is érdekesek, és ezeket is mondjuk el lehet úgy mondani az utcán, hogy tehát erre például így nem gondolnak az emberek, mert az gondoljuk, hogy ez az egész marha nagy, ezt nem is lehet átlátni, meg minden, és hát nehéz is, de azért közben mégis vannak olyan helyzetek, amikor ebbe elég jól látható, hogy mi történt, és hogy könnyen, tovább tehető egy lépés, hogy elképzeljük, hogy ez hogy néz neki nagyban is. Olyan különös lász Ez a feri Szereti a lányokat és a fiúkat sem szereti, Már az ötödik, pisztolyát veszi, Nagy gonddal megtisztítja és egy fióba teszi. A feri. Nem <tört> szereti a lányokat és a fiúkat sem szereti A hatodik pisztolyát is jó szemügyre veszi Próbálja dönteni, hogy a tár félig üres vagy félig teli Srác, ez a féris, nem szereti a lányokat, és a fiúkat sem szereti, hedenik pisztájd, az ölébe veszi, nem érez félelmet és semmi se szent neki! Egy ez a feri Akkor hát ideje végre a kártyákat kiterinteni Ma mind a hét pisztolya előveszi Aki eddig még nem ismerte majd most megismeri a demokrácia mosodását a civil rádióban, mennyi jennével beszélgetek már, igaz vagyok, az Európa kiadónak az alapítója, és te is képviseled azt hiszem az Európa kiadót, ugye személyedbe leginkább, nem? Hát te, te vagy az folytonosság. Nem, hogy igen, tulajdonképpen ez elsősorban volt sok fázisa, tehát nehéz megmondani, hogy ez egy milyen zenekar, mert nem egyféleképpen működtek a dolgok, de itt távlatokból ez főként az én zene, dal ö, szerzői munkásságon köré épült. De... Ez pedig a legújabb lemencőről volt egy dal. Így van. A, volt egy, egy mondat, hogy milyen is ez a Feri, és nem tudom, benne arra vagyok jelent, hogy milyen is ez a Jenő igazából, hogy ez a Mennyhárt Jenő, ez hogyan, hogyan, hogyan vált, a fenntarthatóság és az ökológiának a hívjévé. És tulajdonképpen ma már egy, egy... Én úgy gondolom, hogy egy kicsit ez ilyen forradalmi dolog még a mai napig is. Mondjuk a Greenpeace is azt jelenti, hogy, hogy valami olyan mellé álltál, ahol akik, hogy mondjam, műtik a tamtamot és csinálnak valamit. Tehát nem, nem csak okoskodnak, hanem hát megragadják a dolgoknak a, a végét. És a számodra ez, a, ez hogy, hogy a gondolkodásod ebben az irányba elment, az egy természetes folyamat volt, például annak a fajta undergroundnak, és fajta forradalomnak. Tudom, az akkoriban minden ugye, mellőzve volt, meg üldözőnk, mi, mi, mi, mi is üldöző voltunk állandóan, de én a legjobban, abban az időben éreztem magam, mert, mert a legszabadabban tudtunk mégis beszélni, mert, mert sokkal őszinté volt az érdeklődés, és még fiatalok voltunk, és nem érdekelt annyira, hogy most egy rendőr vagy egy izé, mit gondol erről. De, de te megőrizted ezt a ezt a nem konszolidált énedet, ugye? Jól gondolom? Hát nyilván változtam idővel bizonyos kérdésekbe, de engem soha nem igazán vonzott egy ilyen konformista polgári élet, úgyhogy ez abból a szempontból megkönnyítette az ilyen tevékenységeimet, hogy, hogy nem egy olyan dolgot kellett feláldoznom, amit valójában nagyon szerettem volna. Tehát én szerettem úgy élni, ahogy éltem például, amikor a Greenpeace-ben dolgoztam, vagy egyszer elmentem Amerikába, egy 37 éves koromban fölkerekedtem. Ezek nyilvánvalóan, hogyha ilyen polgári ideái vannak az emberek, akkor ezek nem olyan nagyon jó döntések a, a, a, egy élet, azokban az életszakaszokban, ahol szabályos én Hát igen, én például most itt a zenekari, tehát akkor sétáltam ki ebből az Európa kiadatotetben, amikor az lényegében a csúcsán volt, tehát ilyet nyilván csinál az ember, ha olyan idáj vannak, hogy olyan szempontból a legtöbbet ki akarja hozni a dologból, és... tehát hogyha úgy gondolkozik, hogy mindig jól akar járni, és én nem akartam feltétlenül mindig jól járni, hanem szerettem volna, hogyha a az az, az az érdeklődés, az, a, az ami engem hajt, az nem hagy alább, és uh, inkább annak a mentén uh, szerveztem az életemet, és az is világos volt, hogy, hogy a sebeket kell szerezni, és az úgy része volt a dolognak, tehát nem estem annyira pánikba. Úgyhogy... Uh, azért mondom, hogy nem nekem ez nem volt egy akkora nagy tusa, mert valahogy ez, ez mindig jobban motivált, érdekelt és vitt, úgyhogy ennek mentén csináltam a dolgaimat. Mi az, ami, amire azt mondanád, hogy ebben engem meg akarnál győzni, vagy be akarnál vonni inkább mondjuk úgy abban a gondolkodásban, bete te vagy, akkor mik azok a dolgok, amiket megemlítenem, Csak egy rövid ilyen példa, hogy mondjuk ismerek egy nagyon-nagyon lelkes állatvédőt, aki annyira lelkes, hogy az ember már menekül előle. Ő például ő nem tudna meggyőzni, ha nem lennék meggyőződő már eleve, uh -huh. <laughs> akkor, akkor valószínű menekülnék és néha találkozunk ilyen vegetarion sokkal is, én ugyan nem eszem húst 40 éve, de, de vannak véres szájú vegetarion sokkal, akik meghallom a ezért, és a, a, a, a homlokomra csapok, hogy hogy lehet valaki ennyire e, agresszív. És, és lehetne sorolni a dolgokat, hogy az emberek a kritikájukat, egy, tehát valahogy a kritika... Egy fajta magatartásban nyilván mondjuk, hogy agresszió, talán inkább így írnám le legjobban. Azt, hát, hát te, ö... hát te kritikus voltál, az egész, egész működésetek is kritikus, nem? Vagy ez hát, nem is volt, szerintem nem Most így kritikus, hát minden emberben sze hát ugye, szerintem a ott van egyfajta... Látja kriti... az, hogy ez a világ nem jó, ahogy, ahogy működtetjük, mondjuk legalább. Hát én Amerikában egy kicsit azt tanultam meg, hogy tehát én rengeteg nemet mondtam előtt az életemben, egy kicsit mondjuk azért is, mert mondjuk egy olyan rendszerben éltem, ami számomra nagyon a szocializmus uh -huh. rendszere volt, ugye, Anno és egy olyan helyzetben éltem ebben a rendszerbe, ami számomra tulajdonképpen tőlem így elég sok mindent elvett, és uh -huh. nem tudott igazából olyan dolgokat nyújtani, amik engem nem tudott, olyan ö, pályákat, olyan helyzeteket, ügyműtetet. nem láttam ilyeneket magam előtt, amiket szerettem volna befutni, úgyhogy az, amit megcsináltam, az pedig ugye hát lényegében fekete listázva a rendszer. tehát én tulajdonképpen úgy kellett, hogy tevékenykedjek, hogy ma marginalizáltan, tehát mm. nem a médiákból kizárva, anyagiaktól elzárva mindent. Tehát mm. ez végül is egy olyan helyzetben volt, te nem ez éreztem a rosszul magam, de, de hát egy, ha egy ilyen helyzetben van az ember, akkor ugye a világgal szemben rengeteg nemet fog mondani mm. egy olyan attitűdbe, lesz benne, és uh, Amerikában valahogy azzal az szembesültem, hogy, a, hogy, hogy nagyon nehezen tudok igeneket mondani a dolgokra. tehát mindig csak uh -huh. meg tudtam mondani a hogy ez miért nem jó, vagy miért, miért nem értek valami uh -huh. egyet, vagy miért nem fog valami működni, de de elég ritkán mondtam azt, hogy ez viszont így működni fog, ezzel viszont egyetértek, ezt kéne csinálni. És uh, Amerika ilyen szempontból engem megváltoztatott, mert, mert uh, tehát valahogy azért az embernek egy balanszt fel kell tartani a mindenben, ugyanúgy, ahogy például globálisan is tulajdonképpen erről beszélünk, és az egész uh, fenntarthatóság is egy egyensúly valamiféle, jól működő egyensúly fenntartása ezt az ember személyiségében, és <coughs> szerintem pont ilyen elcsúszott egyensúlyokról beszélsz, amikor valaki el mondjuk obszesszíven, uh -huh. vagy agresszíven van. Én tulajdonképpen, ha arra kérdésre vonatkozott hogy vagy kritikus vagyok, igen, fontos szerintem, hogy az ember megmondja a dolgokról, hogy az nem, vagy azzal nem ért egyet, vagy az, az nem jó, az ő szerint. Ugyanakkor az is fontos, hogy itt ne érjen véget a, az, amit mond, hanem találja meg azokat a dolgokat, amire viszont igen tud mondani. És egy picit így is kerültem a, a, mondjuk például a Greenpeace-hez. És a, Magyarországon ezért elég sokat kaptam is, amikor visszajöttem. Mert részben emiatt a szellem miatt is, hogy itt azért elég sok okfejtés, vagy hozzászólás véget ért azzal, hogy nem. és a, én, nem, én aztán nem akartam már olyan ember lenni, akinek azok voltak a legnagyobb ö, tettei, amit nem csinált, tehát hogy nem volt pártag meg nem mm -hmm. volt kistag, meg nem, mm -hmm. ö, nem prostituálódott a művészetbe, tehát én akartam olyan dolgokat az életbe, amik, amik, amik, amik, amik igenek, tehát nem, nem csak nem csináltam dolgokat, hanem valami dolgokat, amik mm -hmm ténylegesen ott, ott voltak. Úgyhogy ez, ez ilyen szempontból is egy, egy, egy balans fenntartása a személyiségben is. Az Egyébként, ha a, a, a művészet te való kapcsolatod, akkor az lehet azt mondani, hogy az elején az, ilyen, az a nemekről szólt, egy kritikus, tagadós azért bár nekem annyira nem olyannak tűnt, én ezt mindig egy ilyen egy sajátos ilyen, kicsit ilyen rezignált világlátást érzékeltem benne, de én annyira nem mélyültem el benne, és inkább pozitívnak érzem. De, de a, a, ha valamit akar az ember tenni, akkor nagyon sok pozitív dolgot kell tennie tehát úgy értem, hogy az egész életmódját meg kell hozzá változtatnia, tehát ab, abban a pillanatban, hogyha komolyan veszük magunkat, akkor, akkor nem csak beszélünk a dolgokról, hanem, hanem csinálunk is valamit, hogy pontosabban mi magunk kell, hogy képviseljük ezt a dolgot a saját életünkbe valamilyen formában legalábbis. Hát ez, ez megint egy, egy alkati kérdés, ugye van vannak, van és gyakran találkozom olyan attitűdökkel, ami inkább ilyen elméleti kérdések, tehát hogy elméleti hozzáállások, tehát hogy emberek szeretnek egy asztalhoz leülni, és, és a okosakat a és jókat mondani. Ilyen elvileg, hogy ő, ő a versen keresztül, vagy az alkotáson keresztül kifejezi a, az abszolút pozitívat, és az, hogy hogyan él, vagy valami az egy olyan dolog, amit nem kell néznünk. Hát igen. Vagy nem ö... olyan nagyon szerencsés sokszor nézzük. Igen, hát, itt fölmerülnek a dolgok, hogy mit nézzünk ki, hogy van. Én, ugye, hogyha az ember gondolkodását alakul, akkor, akkor alakul, tehát ténylegesen, hogyha ez valamilyen módon tettekben is hozzá. Tehát csak elméletileg gondolkozni dolgokról, az, az félút. És ugye, hogyha például, mert mit beszélgettünk előtte, úgyhogy egy kicsit sejtem, hova akarsz kiukadni, tehát ő meg vegetáriánus is vagy, tehát, hogy ugye, ha az ember komolyan elkezd például környezetek kapcsolatos kérdésekkel foglalkozni, akkor például az állattartás, ez egy nem problematikus dolog környezetvédelmi szempontból, sőt, az egyik legproblematikusabb dolog. Ugye, mert víz felhasználását és széndiokszid fel, kibocsátását az egész processzúrának, illetve amennyi Haték, ha, nem hatékony mezőgazdasággal ugye állatokat az úgy azért kell erdőt írtani, és földeket bevetni, az területét tenni, hogy állatokat etessünk, amiket aztán le kell vágni, Még és hűteni a kell. A közel tízszeres igen. Úgyhogy ez igen. tulajdonképpen, ez mindenképpen fenntarthatatlan egy olyan bolygón, ahol 7 milliárd ember él, de ez nagyon környezetkárosító is. Na most, hát ezt így el lehet mondani, el le lehet vezetni, lehet ilyen tényleg hátborzongató, vagy nem is tudom, adatokkal Igen. alátámasztani, hogyha az ember ebbe belemegy, de ugye, hogyha ebből nem az a jön, hogy akkor részben ezért, so, de nem csak ezért, de mondjuk egy, na, egy részben ezért, akkor elkezd legalább komolyan fölvetődni benne, hogy ezt nem fog hústeni vagy nagyon minimalizálja a húsevést, az Hát az ugye akkor félúton van egy, egy, egy elméleti felismerést, nem tesz a gyakorlatilag. Ez körben egy picit. De az, jel, mint hogy egy, az ez egy elég jól beatárolhatóan pozitív tett. Majd olyan értelemben, hogy a, ha azt veszem, hogy mondjuk most szoktuk ezt a lábnyom dolgot Igen. venni, akkor a saját lábnyomat mindenképpen csökkentem ezzel. Hát nagyon is. Mondjuk a csak nagyon csökkentek. És akkor persze nem. mondhatják, na és a többiek, hát, a többiek majd vagy csökkentik, vagy nem, én csökkentem. Én legalábbis úgy gondolom, hogy ez egy fontos lépés. Hát itt megint az van ugye, hogy, hogy, hogy ki hogy fogja fel, tehát én ilyen szempontból Gandit láttam egy modellnek, uh -huh. tehát az őszájában egy dolgot, amit sosem mondott, ugye azt a híres mondását, amit soha senki nem talált meg, hogy mondta volna, hogy hogy legyél olyan, amilyennek a világot szeretnéd uh -huh. látni, vagy jövőt. Na, és ezt mondjuk, te nem találták meg ezt a mondást, hogy mondta volna, de ez, ez úgy egyben nőtt Gandival, és úgy tényleg hozzá is tehát ami, ez tőledőképpen a jó, nem volt. Is oh, igen, tőledőképpen ez egy olyan mondás, amit ő is mondhatott volna, és az élete ezt alátámasztotta, Tehát, hogy Tulajdonképpen egy picit én az életemet emellett, éltem értem meg a művészeti tevékenységemet is ennek a emmentén próbáltam folytatni, mert mert én nem vagyok egy ilyen intellektuális típus, aki csak úgy ilyen azt a beszélgetéseknél szeret jókat mondani, hanem azt látom, Látva a világot, hogy tehát például, hogy én is itt vagyok, itt ugye olyan mennyiségű, sikeres generáció kellett, hogy megelőzze ezt az evolúcióban, és hát, már csak ennek a homo sapiens vonatkozásában, de azt megelőzően is, hogy én most egy, egyszerűen itt legyek, tehát ez, ez, ez egy akkora siker, evolúcionális siker történet, mm -hmm. tehát annyi mindennek kellett jól működnie, Felnőnie, utódokat létre, sikeres utódokat létrehozni nekik. Felnőtt, bla, bla bla Olyan sokáig, hogy nyilvánvaló, hogy erre épül az élet. Hogyha az ember ezt érti, érzi, akkor, és, le, és felfogja, hogy ami jelenleg most körülete történik, az ezt a rendszert alapjaiban megbolygatja, akkor ugye hát nekem ez úgy vetődött fel, hogy nyilván ezt a történetet az lenne nekem is a dolgom, hogy egy olyan életet éljek ebben, hogy ez a történet lehetőleg visszabillen, visszabillenjen, vagy segítsek abban, hogy a folyamatok arra menjenek, hogy visszabillen ez a dolog egy olyan helyzetbe, ahol ez olyan módon tud folytatódni, hogy tud tovább előre menni, és... Hát, most ezt egy kicsit hülyébb bontam el, meg ez, ebbe még valami ilyen is így belekeveredett, de, de tulajdonképpen erről van szó, hogy az ember érti, hogy egy folyamat része is, és érti, hogy ez a folyamat, hogy vezethetett de be, el oda, be, hogy... Én, én például úgy gondolom, hogy nem baj a pátusz benne, mert pont ez a, az érzelmi része a fontos bizonyos tekintetben, mert igazából úgy se tesszük meg, hogyha ha érzelmileg nem tudunk bele azonosulni. Hát igen, ez fontos, hogy az ember ez, ezzel kapcsolatban érezzel valamit, mert hát nekem mondjuk van két gyerekem, tehát mondjuk... E is Hát, hát nem is, igen, algod, hát agodalom is, de hogy, hogy tulajdonképpen az ember egyik kezével épít, a másik kezével rombol, mm -hmm. akkor az, az nem biztos, hogy a, a, a legjobb. Tehát nyilvánvalóan az ember próbál úgy élni, és úgy olyan folyamatokban olyan folyamatokat segíteni, amikor úgy gondolja, hogy ez segíti az egész történetet, meg uh -huh. mondjuk például a saját gyerekeit, illetve ez tulajdonképpen a, a többi, a, azoknak a generációknak a többi tagja. Úgyhogy hát ez, ez de ez, ez az, ami tulajdonképpen egy picit engem így megköré, irányította a figyelmet. Azt tulajdonképpen ezzel a sok utazással, meg külföldi léttel olyan világpolgárá is lettél? Hogy ezt lehet mondani? Te tartod hát, annak igen. magad? Hát a világ Polgárnak tartom magam, igen. Tehát olyan, aki aki ott is otthon vagy itt is otthon tud lenni. Hát Amerikában otthon vagyok, Magyarországon is otthon vagyok, és máshol se érzem magam idegenül. Vagy elég kevés helyen voltam, ahol Ez azért kérdezem, kérdezem azért próbálom ezt így behozni a képbe, mert em, em mondtad ez az evolúciós dolgot, hogy sok ezer vagy százer éven keresztül fejlődött az ember odáig, ami fejlődött, és ez valóban ennek minden lépése, hát nagyon kényes maga a fejlődés, hogy, hogy odáig eljusson, ahova eljut, az egy nagyon kényes folyamat, és bármikor ezt meg lehet szakítani, és tönkre lehet tenni. És valami kellett, hogy legyen, ami minden nehézség ellenére a külső, hogy mondjam, azt az érzelmi, vagy, vagy, vagy szellemi körülményt föntartotta, hogy az emberiség ezt meg tudta tartani, és ez most összezavarodott. Tehát az olyan értelemen, hogy ma azt mondjuk, hogy nincs hagyomány, elveszettük a hagyományt, a régi kultúra, nagyon mi megtartotta a generációkat. Tehát azban a fejlődésben benne volt az is, hogy évezeken keresztül alig változott a, a, a világról alkotott elképzelés, és nagyon erősen kötődött a, ahhoz a gondolathoz, hogy ez Istenhöz tartozik, hogy ez a Föld ennek önálló léte van, hogy tisztelni kell, hogy mit tudom én, a kenyér, a kenyér az az élet, és a több és a többi meg hogy lélek van, meg egy csomó, csomó meggondolás, ami már a annyi felé szakadt, ahányan vagyunk szinte a, a Földön. Tehát, ha lehet mondani, majdnem 7 milliárd vallás van, kis túlzással, ami, amiből egy dolog, amit most fogyasztói társadalomnak ö, látunk, abból én egy olyan nagyon veszélyes tendenciát látok, ahol maga az egy tényező, az önzés, vagy a szerzés vágynak a, a kultúrája, na, az nagyon erős lett, és ez, ez egyszerűen romboló, hiszen nincs nincsen, ebben nem látom a korlátokat. De ha te körbejártad a világot, akkor sokféle kultúra, sokféle hagyományal találkozol, van-e valami szerinted, amit, amit, amit vissza lehet úgymond szerezni, mint, mint az emberiség hagyományát? Hát, én ezt másképp közelítem meg, és most nem tudom, lehet, hogy már beszélgetés végig fel vagyunk, de itt mondtál egy pár dolgot, ami Amiről hát azért én szeretnék valamit, mondani, mert az sem mindegy, hogy milyen képekkel dolgozik az ember. Tehát, hát én nyilván a saját fejlődésem is. Igen, igen, igen. igen, de mondjuk a fejlődés, tehát az evolúciót én nem feltétlenül látom fejlődésnek, ez így mondva van rá, hogy az evolúció az fejlődés, ez egyáltalán nem biztos, és ez nagyon, nagyon nem mindegy, hogy Ezzel erre. Én is hogy egyet gond, értek. De én nem viccből mondom, <laughs> hanem hogy. Hogyha az evolúciónak tegazán az, az és ez, ez fontos, hogy ez erről milyen képet ő, ő, őriz az ember, ugyanis onnantól már minden ebből a képből fog következni. Hogy, tehát, hogyha tényleg az lenne az evolúciónak a dolga, hogy, egy, hogy az embert, tehát hogy ez egyre fejlődjön, ugye akkor nem nagyon legyen, akkor akkor a egyselytőek megpróbálnának, mit tudom én, többsejtőek lenni, a többsejtőek megpróbálnának csigák lenni, a csigák megpróbálnának egerek ez az egál... lenni, de eg, ez, ez uh -huh, nem így van. Tehát, és akkor ez már kezdettől, így lett volna. Az, az evolúcióban volt a, a többsejtőjét egy ugrásszerű megjelenése volt nagyon hosszú idő után. Tehát, hogyha ez tényleg benne lett volna ez a, hogy ennek erre kell mennie, akkor ez már sokkal hamarabb megjelent volna. Nagyon sokáig volt De az, az emberi, hogy mondjam, értelem, vagy valami, az, az, hát az a... ez egy ilyen nyiladozó valaminek igen, látszik. Ez, ez, ez egy ilyen történt, ez a történetben történt egy olyan lépés, ami ehhez vezetett, de az evolúció nem egy történet, nem az, mm. vagy a zegerek, addig fejlődnek, amíg medvék lesznek, a medvék, meg addig, uh -huh. amíg. Uh -huh. És ez nagyon fontos, mert nem ez a nem ez a történet. Na most ha nem ez a történet, ugye akkor már például nem is feltétlenül kitüntetett ez az emberi helyzet. Uh -huh. Tehát mi vagyunk uh -huh. a legkomplexebb uh -huh. lények, uh -huh. tehát ez nem feltétlenül a legfejlettebb lények, ugyanis hát a leg, leg, leg, leg életképesebb lények az egysejtők De ez most nem is a, de ezt csak azért akarok adni, hogy nem így közelítem meg, hogy mi ide fejlődtünk, és akkor mi kezünkben van a történet. De mi vagyunk legalább ha, a ha hanem, hanem úgy közelítem meg, uh -huh. hogy van egy közeg, amiben amiben nekünk így, aminek a részei vagyunk. Uh -huh. Tehát, hogy nem kívülállunk rajta, nem a kezünkbe, hanem a részei vagyunk, és ez az egész rendszer, ez egy ilyen kölcsönös összefüggésben együttesen létezik. És ezt a rendszert, amiben mi fenntarthatóan tudunk létezni, ezt tulajdonképpen hát az érdekünk valamilyen formában fenntartani, és nem azt mondom, hogy az evolúció akkor véget ér, vagy mert nem ér véget, hanem vesz egy olyan kanyalt, ami teljesen másról fog szólni. És azt is lehet. Tehát az is lehet a tötetbe, de az, az már az én dolgom mondjuk ebbe az lenne, hogy, hogy lehetőleg, hogyha egy rendszer, ami benén és mondjuk... Az, az az élet folyik, amit én, az, az, ha eldől, akkor megpróbálja az ember visszadönteni. Tehát én tulajdonképpen inkább ilyen szempontból közelítem ezt meg, tehát nem egy ilyen romantikus, humanista mm. a fejlődés csúcsa. Mm. És ez pontosan ez a fejlődés csúcsa vezetett egy kicsit oda, hogy az emberek leválasztották magukat a a gondolkodásokban és az érzőletükben erről a rendszerről, és már úgy néz ki, hogy vannak ők, meg a világ, vagy van, a, van az ember, meg az mm. állatvilág. És ezek már szerintem, pontosan azért mondtam, hogy nem mindegy, milyen képek élnek az emberben erről, mert akkor már ezek a gondolkodásait, tevékenységet meg fogja határozni. Tehát ez az, az egész egy rendszer, és hogyha ez egy bizonyos egyensúlyból kibillen, akkor, akkor az így abban a formában össze fog Most ennek a küszöbén állunk, mert egyrészt a fenntarthatatlanság az túlnépesedéshez, fenntarthatatlan erőforrások használata az túlnépesedéshez vezetett, tehát annyi nép, minden faj ugye igyekszik annyi alni, amennyien tud tehát nincs egy ilyen optimális mennyisége, hogy mondjuk hányan van egy faj, amennyien tudnak lenni, annyian vannak, illetve egy kicsit többen, és ez okoz a fajon belül versenyeket az egyedek között, de lényegében annyian vannak, annyian tudnak lenni. Mi most ugye elnépesedtünk, mm. és egy olyan, de, de fenntarthatatlan erőforrásokat felhasználva, tehát ez tulajdonképpen most egy ilyen, olyan helyzetet eredményez, amit elbillentett egy rendszert, amit valahogy vissza kell. A igazság már életlenség új témát nyitnom, de azért itt egy, egy gondolatot advessek be, ami, ami egy picit ezt még talán tovább viszi, hogy a, a, a különböző fajok, tehát mondjuk állatok vagy növények, azok, azoknak a, hogy mondjam, a mérete, a területen, az valahogy ilyen lüktető módon kisebb-nagyobb, és mm. van egy ilyen optimum, de az néha kicsi, néha nagyobb. Az embernél ma ez egészen mesterséges, és, és egy nagyon erős erkölcsi, tehát nálunk van egy plusz olyan korlát, ami miatt, ö, ö, ha azt látjuk, hogy, hogy 7 milliárdan vagyunk, és ez a 7 milliárdból most nagyon csúnyán mondom, ö, 3 milliárd az, az, az reszli, vagy felesleges, legalábbis a fogyasztói társadalom képébe se, hogy nem akar beleilleszkedni. Mégis van egy erkölcsi dolog, ami ezt nem hagyja engedni, hogy ez a dolog megtörténjen, de van egy önző dolog is, ami meg nem segíti azt, hogy ez az a másik mondjuk 3 milliárd ember az, az úgy éljen, hogy az élete az, az jó legyen. Nem tudom, mennyire érthető ez újra gondolat. Hát ez szerintem nagyon messze vezet, nagyon nem mennék be, de mondjuk attól, hogy ki mennyire tud részt venni a fogyasztóként a világban, az nyilván is függ, hogy hogyan osztják el a, a, a, a javakat, tehát hogy mennyi embert hogyan vannak bele a javak elosztásába, illetve hogy kit mennyire engednek egyedül hatalmas forrásokat bírtak. A... vicces, mert és... ezzel a, a, a címét elismételt, biztos bizonyos mértékig a műsornak, hogy a demokrácia mi alulról építkezne, és itt a demokrácia szerintem egy kicsit tágabban van értelmező, mint ahogy most a politikában beszélünk, hmm. hanem egyszerűen az, hogy az emberek építette világot magunknak csinálunk, és nem egy hierarchia, amit felülről ránk erőltetnek. Hát... Hát, igen, ha, van de, egy ötülete de, is, igen, igen. Igen. Hát, most ötülete ez, legalább. Most ezt regolján messze vezet, hogy én ebbe, egy, azért nem mennék bele, mert én nem azt szeretnék erről ilyen nagyon leegyszerűsítve egyszer, beszélni. Nyilván ez, ezekhez a uh -huh. problémákhoz és ezekhez a társadalmi kérdések részben a helyzet miatt kényszerű újra gondolásához is kell, hogy vezessen. Tehát most egy olyan pillanatban van szerintem a világ, ugye, hát itt amennyi széndiokszid már most van a, a légkörben, amennyi még most oda fog kerülni nagy tempóban a jövőben, közeljövőben. Tehát ez mindenképpen olyan változásokat fog éghajlatilag, illetve részben már okoz is, és részben még fokozódni fog ez, hogy... hogy olyan dolgokkal fogunk szembenézni így 7 milliárdon, ami arra fog minket kényszeríteni, illetve készített már most, hogy nagyon sok kérdést újra gondoljunk, és tegyünk az érdekében, hogy ez a rendszer valahogy működőképesen összeálljon. Nagyon hát, jön, őt hallották, Bányai Géze búcsúzik, a Péterfi Ferenc lesz egy hét múlva nekem. Az ígéret az szokott lenni, hogy aki jó, az jól jár, nem mondják meg, mi lesz az, csak azt mondják, majd ott vár Aztán nem történik semmi, az idő pedig folytár Vágj be egy taxiba, és gyere inkább hozzá Elveszik, ami kell nekik, és lenézik azt, aki ugrál Akinek nem marad semmi, jobb díján a kukákban Nyugodtan alhatsz Bármikor jötsz És bármiddag maradhatsz Az jobbra a konyha Ez meg balra a szobám Jó összebújni veled Itt a felelbacsanát Szólnál, hogy te is itt vagy De nincs, akinek szóljál Felírnak neked egy gyógyszert is